Trinitat Vella! 91, Francesc, és la M. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores! Ràdio Trinitat Vella 91.6 és la M. Després de 5 anys de funcionament i amb una fidelització de 100.000 usuaris mensuals a mitjana, la xarxa gratuïta Wifi de Barcelona farà un salt d'escala per cobrir un àmbit territorial de la ciutat més ampli. A partir d'una inversió total de 6,1 milions d'euros, l'Ajuntament de la capital catalana ampliarà en els pròxims 12 anys el nombre de punts de connexió, ja que del, ja passarà dels 6, 664 actuals a 2.191. Aquest augment de cobertura del servei es capitalitzarà en el transport públic, en una presentació dels mitjans de comunicació, inusualment concorreguda pels designics de l'actualitat. L'alcalde, Xavet Trias, va voler recalcar ahir el caràcter estratègic del projecte. Si volem estar en una posició tecnològica capdavantera, hem de fer aquesta aposta. Va ser la seva síntesi. El pla s'executarà en dues fases i tindrà quatre àmbits d'actuació. El primer, ja esmentat, és el del transport públic. L'objectiu és que el 2016 un total de 1.130 d'aquests 1.527 nous punts wifi es col·loquin en busos, ja cinc de línies regulars, 1.030, turístics, 70 o de barri, 30. Això cal sumar-hi la possibilitat que hi haurà de poder navegar per la xarxa des de la dandana d'algunes de les estacions de metro més concorregudes de l'Urb, com ara Plaça d'Espanya, Universitat, Art de Triomf, Sagreda, Diagonal... Passeig de Gràcia, Sagrada Família, Paral·lel, sense estació, Plaça Catalunya, Tisseu i la Ceps. Es, es facilitarà que des d'ahir es pugui consultar informació sobre transport públic, com per exemple incidències i horaris, o sobre l'oferta cultural i d'oci de Barcelona. De manera igualment gradual, s'habitaran accessos Wi-Fi a 220 parcs i jardins de diversos barris. Els mercats, concretament 21, seran un dels altres espais on se n'instal·laran juntament amb els 11 molls de l'àmbit portuari. Evitar la denominada, denominada fractura digital territorial és un dels propòsits d'aquest pla i per això l'ampliació de la xarxa posarà l'accent en aquelles zones que actualment tenen menys punts de connexió gratuïts. L'usuari haurà de resistir-se omplint un breu formulari i ho podrà consultar segons quin tipus de continguts considerats no convenients. D'aquesta manera començarà una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de laFOM a jos tot un poble us i us permet d acompanyar amb Frederic Al Kevin i en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 titulars, l'Ajuntament de Barcelona rehabilita i amplia el casal de barri de Camp Portavella. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de rehabilitació i ampliació del casal de barri de Camp Portavella al districte de Sant Andreu. Aquest equipament situat al carrer vigili número 18 actualment compta amb 610 metres quadrats i gràcies a aquestes actuacions passarà a tarnir-ne 813 metres quadrats. Gràcies a una ampliació cap a la façana és i la remunta d'una planta. La inversió prevista és de 2 milions d'euros i el termini d'execució és de 10 mesos. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquesta actuació és molt important per al districte de Sant Andreu perquè actualitzem i ampliem un equipament que no estava en condicions... condicions. ...òptimes, per tal que un cop enllestides les obres es pugui donar un millor servei als usuaris del casal de barri hi ha afegit, a més, gràcies a la inversió de 2 milions d'euros que farem en aquest àmbit, també millorem l'espai públic i la connectivitat de l'entorn. Aquest casal de barri ocupa una antiga casa de dues plantes. Amb l'actuació, l'edifici passarà, passarà a disposar-ne de tres. En el nou projecte, la planta baixa compta amb una sala d'actes o polivalents per a unes 75 persones, uns magatzems per a serveis i espais per a l'associació de veïns. La primera planta dóna servei a les entitats socials del barri, La segona acull els tallers i també té una terrassa exterior que serveix com a taller a l'aire lliure. El projecte rehabilita l'edifici existent i elimina les tanques perimetrals actuals per tal que els jardins de l'edifici es fusionin amb la planta amb la plaça adjunta, la plaça de Camp Portavella. Així es dona continuïtat a l'espai públic i es comuniquen a través d'aquesta plaça els carrers de Virgili i Josep Sol de Vila sense interrupcions. A més, amb el projecte de rehabilitació de l'edifici també es potenciar aquesta relació de transparència entre la plaça i la planta baixa de l'edifici. I ara parlem d'una acció més de la plataforma d'afectats per la contra Caixa, contra Catalunya Caixa. Activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca han realitzat una altra acció reivindicativa contra Catalunya Caixa, en aquest cas a la sucursal dels números 6, 6 i 8 de la Rambla de Fabra i Puig, a Sant Andreu. Hi han entrat, n'han aturat l'activitat i també n'han preparat per fora d'oficina, en protesta per la situació d'un aturat, ja sense prestació, que fa tants anys que negocia sense èxit la decisió en pagament. Només a Barcelona la PAH assegura que hi ha 200 conflictes oberts amb Caixa Catalunya per amenaces de desnonaments. I tornarà a parlar de la Fira d'Economia Solidària, que evidencia la força dels moviments cooperatius. Les més de 17.000 persones que van visitar la Tercera Fira d'Economia Solidària de Catalunya, que es va fer el cap de setmana al recint de Fabra i Coats de Sant Andreu, i els 30.500 acusols, la moneda social alternativa, que era l'única forma de pagament en la fira, que s'hi van moure serveixen per constatar que l'economia alternativa comença a ser una realitat al país. La Fira ha estat un èxit que ha contribuït a dinamitzar un sector que centra cada cop més l'atenció de la ciutadania i les administracions. Resumia ahir un dels portaveus de l'organització i de la xarxa d'Economia Solidària, l'eixer, en Carles Macià. Si s'analitzen les tres edicions, Macià destaca sobretot que l'augment de públic dels 7.000 licitants del primer any als 17.000 d'ara és debut al fet que l'economia solidària, solidària atrau un públic molt més ampli. No només va venir la gent convençuda, sinó també molta gent que té curiositat per saber com funciona", va explicar. En el sector de banca ètica, per exemple, diverses fonts assenyalen que tenen clients que els reconeixen que fa uns anys ninten es plantejaven arribar a fer el pas davant d'una banca tradicional i apuntar-se a les finances ètiques. En aquesta tercera edició hi van participar 196 entitats, 12 més que l'anterior. Una vuitantena van apuntar-se a les sessions d'intercooperació per posar en comú les seves demandes i necessitats i ajuntar esforços per compartir projectes. La fira va mobilitzar 84 persones voluntàries. Més coses a comentar-vos, l'Escola El Segre s'acosta a les nostres arrels. Escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, Educació Infantil P4, La Panyora i la Xerranca, l'Escola El Segre han anat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya a observar el conjunt escultòric, les nostres arrels. Les nostres arrels va ser dissenyada per tres alumnes de quart de dissenys interiors de l'Escola Superior de Disseny i Art i Otge. Les alumnes són Aina Mitjans, Cristina Natcher i Eva Oliveres i amablement visitaran l'escola per, per de, parlar-los del seu projecte. Les arrels esdevenen peces de formigó armat que neixen a la font existent i creixen verticalment i horitzontalment. A més, inclouen frases gravades amb el relleu que els propis veïns han suggerit. Els alumnes han observat les paraules i les frases i han copiat màgicament algunes. Han vist que la paraula arrels es repeteix al principi de totes les frases. Els quatre elements de formigó representen figures humanes i simbolitzen la personificació del poble, i ells han jugat a imitar les seves formes. Després de l'activitat dirigida, han passat una bona estona jugant. I ara parlem del plenari del Consell de Districte de Sant Andreu. Avui dimarts a les 7 de la tarda es farà el plenari de Consell de Districte de Sant Andreu a la sala Andreu Cortines de la seu del districte Plaça Orfila. També hem de comentar-vos que el Centre Cívic La Sagrera La Barraca us ofereix l'exposició 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. El Centre Cívic La Sagrera La Barraca al carrer Martí Molins número 29 us ofereix fins avui l'exposició fotogràfica 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. Aquesta activitat és presentada per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Més coses, el parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència El Gran Metro 90 anys d'Història. L'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, el carrer del segre número 24, us ofereix avui dimarts a les 7 i quart de la tarda la conferència El Gran Metro 90 anys d'Història, a càrrec de l'enginyer Àlex Reyes Benús activitat inclosa dins de la desena setmana del Tren a Catalunya, organitza l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i col·labora Centre Cultural Camp Fabra i d'altres entitats. I acabarem aquest primer repàs de notícies del dia acostant-nos ara a la Fabri Coats, que us ofereix l'exposició de pintura d'Adrián Martos. L'espai Josep Bota, de la Fabri Coats, el càrrec de Sant Adrià número 20, us ofereix avui dimarts a les 7 de la tarda L inauguració de l'exposició de pintura d'Adrià Martos. Organitza Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona. Molt bé, doncs el que fem ara mateix anem ja directament a escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir-vos que aquest cap de setmana Radio Trinitat Vella va tenir un estant propi a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya i també va realitzar diferents programes en directe. També vam fer algunes entrevistes i aquesta és la que us oferim ara mateix, la que, ens, la que realitzàvem a Salvador Coll, gerent del districte de Sant Andreu. Ens trobem amb el senyor Salvador Coll, que és gerent del districte de Sant Andreu. Molt bon dia aquí a la tercera fira solidària. Molt bon dia. Molt bon dia. Expliqui'ns a què consisteix aquesta iniciativa de microcrèdits engegada pel districte de Sant Andreu. Miri, eh, els microcrèdits eh, que concedeix el districte de Sant Andreu es fan en col·laboració amb la Fundació Treni Jove, eh, també amb la Generalitat de Catalunya i amb Barcelona Activa, i és una línia de finançament per a persones que vulguin fer un projecte d'autocupació. El que estem pensant és en persones de determinada edat que realment portin molt temps a l'atur i que necessitin això doncs, un, un, una entrada financera per poder tornar al món, món laboral. Pensem amb aquella línia no, dels 50 i tants anys, els 40 i tants anys, de professionals que tenen un ofici, que són bons treballadors, però que no troben llocs de treball i que puguin, doncs, des de la, la, la línia d'un autònom, doncs, poder tirar endavant, endavant un projecte propi aquests emprenedors que vulguin un microcrèdit, hem dit, de 40 a 50 anys, professionals que es troben a l'atur i no volen ser autònoms, quins passos haurien de fer per aconseguir aquest microcrèdit i de quina quantia estem parlant? Bé, deixem a dir també que també és per, per totes les edats, eh? la qüestió és ser major de 18 anys. A veure, s'han d'adreçar o bé a Barcelona Activa a l'oficina de, de, de Trinitat Vella o directament també a Trini Jove, perquè és el gestor eh, que hem agafat, i aleshores doncs, presentar el seu projecte. Eh, nosaltres no donem només el crèdit, sinó que a més a més el que fem és assessorament i formació. Per tant, si un té la idea, té la línia del que vol fer, però no té l'instrument aquell de dir com faig un pla d'empresa, com podré tirar això endavant, els assessorem des de jove des de Barcelona Activa, per fer aquest pla d'empresa, posteriorment formació si la necessiten, i finalment el, el, el crèdit és l'últim pas per poder tirar endavant el negoc. I més o menys aquest microcrèdit, pot dir quina quantia? Sí, té un, un màxim de 6.000 euros, que és una quantitat modesta, però que té la particularitat que es poden ajuntar a altres tipus de finançament, siguin públics, siguin privats, i que alhora doncs, es, hi ha la possibilitat de poder aplegar més d'un projecte sempre que siguin complementaris. I, per tant, doncs, fan un gruix de finançament important. De tota manera, sabem que és un, és un suport eh, modest, però és un suport, és una eina més que posa l'Ajuntament de Barcelona per lluitar contra aquesta plaga, que és l'atur. En què consistiria aquest assessorament? que els hi indiquen, que els hi ajuden? Doncs eh, amb tot, és a dir, comencem perquè és com es fa una empresa, eh, com podem constituir-la, quines són les nostres obligacions legals, com hem de preveure les despeses, els costos que tindrà la nostra activitat, quant temps hem d'aguantar eh, abans no tenir eh, els clients, com podem captar prèviament els clients, és a dir, tot el que forma part del que serà el meu món laboral a partir de l'autoocupació. Uh -huh. I els cursos, més o menys, eh, s'han de seguir tots, la tenen per a escollir? A veure, tenim un, una, una oferta formativa que ja la té tren Jove en el seu programa, que, eh, que a més a més prové de, dels fons de, de, de la Generalitat i també els propis que té Barcelona Activa. I llavors, en funció de la formació que ja té, el bagatge que ja té la persona, o bé en funció del projecte que té d'endavant, s'acullen a un tipus de formació o un altre. Uh -huh. Des de quan temps fa que està aquesta iniciativa en marxa, des del districte de Sant Andreu? Bé, això es vam firmar el conveni molt al final 23 de desembre de l'any passat, eh? i en aquest any el que hem estat és fent tota la divulgació de d'aquesta línia és cert que costa que les persones doncs es decideixin anar a un projecte d'autoocupació, però di mateix concedidem els primers crèdits i això ja vol dir doncs ocupació de forma directa. Uh -huh. Eh, hi ha molta gent que s'hagi interessat d'ençar de, aquesta situació econòmica, econòmica d'aquests microcrèdits i de començar ells mateixos a crear la seva feina? Mira, en aquests moments estem treballant amb 20 expedients, 20 propostes concretes de projectes i eh, aquestes últimes setmanes tant Tenim Joma com Barcelona Activa han fet unes serrades a tots els centres cívics del districte, els set barris i doncs, tenim una 90 pe persones interessades i algunes d'elles ja tenen el seu projecte, el seu esquema de treball a sobre la taula i cada doncs, estem fent cites prèvies els estem eh, començant a, a, a orientar. I per acabar, què li diria als nostres oients a Ràdio Tritat Vella si volen un microcrèdit, si volen començar el seu propi projecte? Com els animaria? Doncs, miri, primer que tinguin una idea. Primer que tinguin la mentalitat de poder tirar endavant un, un, un projecte d'autocupació. Que pensin, jo puc, és a dir, jo en resigno a estar a puc tirar endavant, me'n puc en sortir i per tant sàpiguen que tenim institucions privades com la Fundació Trini Jove i tenen l'Ajuntament al seu costat per poder tirar endavant un projecte d'autoocupació. D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Salvador Coll, gerent del districte de Sant Andreu. Moltes gràcies a vostès. Doncs la nostra companya Susana Vila que parlava amb el gerent del districte de Sant Andreu precisament d'una de les activitats i d'una de les propostes que s'han fet des de la Fira d'Economia Solidària que s'ha realitzat aquest cap de setmana. Ara també volem parlar amb el nostre company eh, David Campillo, que pertany a la Fundació Trini Jove, perquè ens expliqui en què consisteix això dels microcrèdits. Escolte'm. Ens Estem amb David Campillo, que és el responsable de la secció de Trini Jove d'Autoocupació. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Explica'ns una mica en què consisteix aquest departament de Trini Jove dedicat a l'autocupació. Doncs eh, la Fundació Trini Jove ja fa 25 anys que es dedica a temes d'inserció sociolaboral. Llavors, dintre de la Fundació, fa 10 anys es va considerar que l'autocupació era una altra forma de que la gent s'ocupés, no? Llavors, el fet de crear el negoci i crear un lloc de feina tu mateix era una altra forma d'inserir-se en, el... en el món laboral. Per tant, Fundació Trini Jove ha estat tota... tot un pioner, no? Home, pioners, no m'agradaria dir que són pioners, però sí que és veritat que és una cosa que fa molts anys que existeix i aquí el que sempre s'ha intentat buscar és totes les opcions perquè la gent pogués trobar feina o crear el seu lloc de treball. Si ens està escoltant alguna persona que vulgui crear-se el seu propi lloc de treball, autoocupar-se, quins passos s'ha de seguir? A veure, el pas... Molts passos no ha de seguir, o sigui, el primer pas que hauria de seguir és hauria de tenir una idea de negoci. Nosaltres ja ens agradaria ser proveïdors d'idees de negoci, però no som proveïdors de idees de negoci, llavors eh, el primer que han de fer, si ja tenen una idea de negoci, ho tenen més o menys definit, l'únic que haurien de fer és despenjar el telèfon, trucar-nos, i llavors eh, amb ells faríem tot aquest procés de creació de, del, del negoci, que seria que treballaríem des de la idea de negoci fins que aquell negoci estigui efectivament creant. No? Uh -huh. I eh, tots aquests processos eh, desglosa'm una miqueta en què consisteix. Sí, aquí, eh, amb el que consisteix, nosaltres sobretot el que treballem amb el, és amb el, el que es diu el pla d'empresa. Llavors el pla d'empresa no? eh, el, el que vol és plasmar el teu negoci en paper. Per què? Perquè crear un negoci és córrer riscos i fent aquest procés el que fem és reduir molt els riscos. Eh, per què? Perquè hauràs de tenir previst eh, on ubicaràs el teu negoci, eh, hauràs de tenir previst quin local voldràs, eh, a qui va dirigit el teu producte, quin és el teu producte, eh, els canals de distribució, eh, els recursos humans que et fan falta. O sigui, hauries de definir-ho absolutament tot com si el teu negoci estigués creat, però en paper. Què passa? Que si no ens aguanta la prova del paper, pot ser que el teu negoci després, si el crees, no funcioni, no? I si veiem que, funcioni, que aquell negoci pot tirar endavant, doncs llavors ja tindràs moltes més premisses i moltes més coses estudiades de cara a muntar el teu negoci. Mm -hmm. Llavors, clar, un pas important són els microcrèdits, oi, de l'estit de, de Sant Andreu, perquè un cop tens la idea, un, un cop tens tot el projecte empresarial en paper, mm. falten diners, oi? Depèn dels casos. Eh, sí que és veritat que... Ara mateix el tema financer doncs, és dels més complicats, llavors eh, aquí el que volem treballar sobretot és... Eh, el microcrèdit al final és un, és un mitjà. No és un fi en, en si, o sigui, per nosaltres és molt més important treballar tot aquest aspecte d'assessorament i el tema del finançament és una cosa que ve al final. Evidentment que és una cosa que de forma transversal es va treballant, no? O si sigui, ja sabem que hi ha una persona sense recursos, ja sabem que aquesta persona necessitarà un finançament, però torno a dir que és molt més important tot el que és el disseny del negoci que no pas la creació. I, eh, bueno, que no pas el finançament disculpa. llavors aquí també una les coses que també intentem treballar és el tema de la formació vale? ens podem trobar amb gent que conegui molt bé el seu sector que conegui molt bé la seva feina però que li faltin coneixements empresarials doncs aquí nosaltres treballaríem per augmentar aquests coneixements i en el cas que, perquè també pot passar no? molta gent que vulgui crear un negoci del qual eh, tampoc és que tingui molt coneixement doncs potser aquí també buscaríem recursos que siguin de Trini Jove o que siguin de fora de Trini Jove perquè, per augmentar els seus coneixements en, en el sector o en el negoci que vol crear de, Com a responsable de, de la secció d'autoocupació de Trini Jove, Fundació Trini Jove eh, has vist un augment de les persones que els volen autoocupar? A veure, sí que és veritat que hem tingut un augment de les persones que es volen autocupar o com a mínim sí que hem tingut un augment de les persones que s'interessen per l'emprenedoria. No? També és veritat que des de la Fundació fem aquesta tasca que també anem a, a les diferents escoles del districte per explicar el que és l'autocupació i el fet de, de crear el seu propi negoci. Què passa? La realitat laboral d'avui en dia és que moltes persones potser de 40-45 anys que han perdut el seu lloc de feina, és molt difícil que els tornin a ocupar per compte aliena, Liana, però que és gent molt vàlida i que pot... Eh pot treballar perfectament, no? el que passa és que de vegades les empreses no és la preferència que tenen. Doncs aquesta gent està més que preparada, per exemple, per, per crear un negoci. I després ens trobem amb la gent jove, que també té aquestes dificultats, doncs, que també s'interessen, no? perquè potser la gent jove té més creativitat, té més capacitat d'innovació, doncs també són persones que poden pensar en crear un negoci. Però en aquest sentit sí que és veritat que hem tingut un augment de les de les demandes o com a mínim de les demandes d'informació que jo s'acabi plasmant en un negoci que s'acabi creant el negoci, bueno, són coses que ja depenen de tot aquest procés que t'havia explicat. Uh -huh. I més o menys amb les persones que has estat treballant, eh, quins són els projectes d'empresa que són els més comuns o per lo contrari el projecte d'empresa que més t'ha sorprès per innovadors, per original? Puh. Eh, fa temps eh, que estem treballant amb temes d'autocupació amb la qual en aquest sentit de novadors original ens ha passat de tot Vull dir, perquè passa molta gent, molt dispar llavors passa una mica de tot eh, no ho sé, fa poc sí, mira, arrel de les xerrades que van fer dels microcrèdits de Sant Andreu ara mateix estem assessorant amb una gent que vol fer, que volien fer temes de cosmètica amb la baba del cargol això és una cosa bastant bastant original però, i que és una cosa que es fa, eh, també, no? no és una cosa que sigui nova. I després, nosaltres el que els ens dediquem és al tema del comerç de proximitat, o sigui, tot el que seria eh, alimentació, restauració, eh, perruqueries, eh, aniria tot una mica dintre mm -hmm. d'aquest sentit, o el petit autònom, no? o sigui, que seria més l'electricist, les reformes, aquest tipus de perfils. Ara que si algun ocupat desocupat, s'està escoltant, què li diries per animar-lo a que s'autocupés perquè engegués el seu propi projecte empresarial? Doncs que l'autocupació és, és una realitat, que és un camí que té riscos, però que al final també té, les, té moltíssimes avantatges o com a mínim satisfaccions personals i que, bueno, que s'animi a venir-nos a veure i serem els primers que, que sàpiga que té algú que el recolzarà i que podrà tirar endavant. D'acord, David Campillo, responsable del projecte d'autoocupació de Fundació Trini Jove, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs aquestes són algunes de les entrevistes que vam poder realitzar en aquesta tercera edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya en hi van participar més de 17.000 persones i també unes 196 entitats, 12 més que en l'anterior i esperem que 12 menys que la propera, la propera edició. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem ja amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara.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 Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i el que hem de dir-vos és que l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de rehabilitació i ampliació del casal de barri de Camp Portavella a Sant Andreu. Precisament per parlar-ne doncs tenim l'altra banda en el telefònic al regidor Raimon Blasi, el regidor de Sant Andreu, perquè Antoni ens expliqui com s'està duent a terme aquestes obres i què és el que s'està treballant per donar acabuda en els propers mesos quina és l'obra que, que s'està realitzant. Parlem amb en Raimon Blasi, molt bon dia. Molt bon dia. Em sents? Sí, sí, sí, perfecte. D'acord. Doncs explica'ns, ja han començat les obres de rehabilitació i ampliació del casal de barri de Can Portavella, quin és l'objectiu que us marqueu envers aquest casal? A veure, en primer lloc, eh, i per situar-nos, és aquest equipament que tenim eh, al costat del camp del Sant Andreu, del Narcís Sala, carrer Virgili, mm -hmm. Era un espai que dia avui estaven utilitzant en conjunt d'entitats, ja tenia el nom de casal de barri, però estava en una situació de degradació i de manca de manteniment i el que hem fet és, en primer lloc, parlar amb les entitats que n'eren usuàries, eh, generar un pla funcional per l'equipament i a partir d'aquí fer una proposta de projecte que consisteix en una rehabilitació i en una ampliació en metres quadrats, amb una mateixa filosofia que és la que hem realitzat i que estem realitzant, en aquest cas, el, el centre cívic de, del Bon Pastor. Uh -huh. La idea és aquesta posar en marxa que ara hi ja hem fet a les obres, amb un termini d'execució de les mateixes d'aproximadament 10 mesos, amb un pressupost de 2 de, de milions d'euros. De uh -huh. Jo crec que és un guany és una millora, després podrem recuperar i tornar a acollir a les entitats, fer una distribució, guanyem una planta, d'avui n'hi havia dues, Uh -huh. Per tant, insisteixo també amb un arranjament del que seria el propi entorn, la comunicació amb la plaça que hi ha al darrere. Un guany, uh -huh. sens dubte, pel barri i concretament doncs, pel, pel, pel sud del barri de, de Sant Andreu. Uh -huh. Perquè la, la façana també es retocarà o es deixarà tal com es troba ara? ara la, la façana es retocarà en el sentit que hi ha una rehabilitació eh, integral de, de l'edifici. Eh? Uh -huh. Per tant, hi ha una intervenció i és veritat que al haver-hi un increment i al guanyar lo que fins a dia avui era una terrassa, que sí, era inaccessible, clar. al guanyar aquesta planta doncs, el que seria la fasonomia o la, la imatge que tindríem del, de, de, de, de la part del davant, doncs lògicament també veu ve uns canvis, però el que seria l'estructura, est, l'arquitectura de l'edifici més enllà de, de guanyar aquests metres quadrats de, de la terrassa al cobrir-la, doncs lògicament no varia. Per tant, la idea és oferir un millor servei als usuaris que ara en aquests moments doncs, estaven en aquest casal de barri i en els propers mesos, no sé quant de temps trigaran en poder realitzar aquestes obres, doncs eh, hi haurà una sí, possibilitat. He, he, he, he parlat d'aquest termini de 10 mesos, eh, que mm, és el que està sí. previst, la previsió són 10 mesos, a partir d'aquí, doncs, lògicament tornar a aculir les entitats amb les quals, igual, quan, igual que quan hi ha una altra alguna intervenció, alguna rehabilitació, alguna remodelació de qualsevol equipament municipal, donc s'ha de fer una reubicació de les entitats per tal de que la seva pròpia activitat, encara que només sí per dos mesos no es vaixi eh, interrompuda i en qualsevol cas general, mínim de molèsties eh, possibles. Un treball conjunt, insisteixo amb les entitats que era, en un treball conjunt amb els veïns i les veïnes i en qualsevol cas el que tu mateix apuntaves, no? Mm -hmm. Aquest guany d'un equipament que ha de donar una millor, una millor satisfacció als usuaris i per tant poder donar uns serveis més òptims. Mm -hmm. Això se, es distribuirà en tres plantes, eh, cadascuna tindrà un servei diferent, no? Efectivament, eh? I a més a més guanyem una, una part d'auditori que serà per una capacitat considerable i que per tant s'hi podrà desenvolupar una tipologia d'activitats que dia avui no eren possibles. Eh? Hi haurà des magtzems, a despatxos, a zones comuns i, per tant, doncs espais per desenvolupar aquesta activitat que ja es venia fent i tota la de més a més que es podrà realitzar. Jo crec que també és important no?, la valoració, positiva que en aquest sentit les entitats han, han formulat. És dir, un, uh, del tracte, del tema de la negociació, de la presentació del, del propi projecte, mm -hmm. en qualsevol cas, s'ha poder veure que tornaran a tenir cabuda les, les pròpies entitats en la seva activitat. I, per tant, és una manera de dignificar també el que representen. Mm -hmm. Segons t'anim entès, la, primer, la planta baixa serà per a espais comuns? Uh, sí, un... sí, correcte. Sí. Un despatx, no? la sala d'actes, la de juntes, una sala tècnica. Efectivament Efectivament eh? S'han anat buscant els cursos i també intentant optimitzar el, els, els mateixos recursos. El, el fet de tenir un espai que sí, hi ha d'accés a planta baixa i que ja pugui ser l'auditori donc lògicament facilitar l'accessibilitat per part de, per part dels, dels usuaris i dels futurs usuaris que, que vulguin utilitzar. Jo també em centraria veu eh, que hi ja he mencionat i que com acabar integrant-se en el conjunt de l'entorn. dir o sigui, perquè dia avui doncs estava, era parcel·lada i per tant doncs no tenia una comunicació amb tot l'entorn. Eh, he volgut també obrir obrir aquest espai, eh, fer que hi hagués aquesta continuïtat eh, entre el carrer Baili i Josep Soldevila eh, amb aquesta plaça que queda entre aquests dos edificis. Eh, jo torno a insistir la ubicació que és al costat del, de la Unió Esportiva Sant Andreu, del, del camp del Narcís Sala, que des de tribuna és ni més ni menys aquella finca doncs, que, que es visualitza eh, des, de, des de la grada. Això suposo que hi haurà moltes entitats que estaran interessades doncs, a poder també tenir el seu racó, tot i que ara no el tenien, doncs, que sí que eh, ser un lloc cèntric, doncs, que puguin tenir la possibilitat de tenir un espai dintre de de que em porta bé, Com Home, efectivament, eh? el repte de, de donar resposta a les necessitats d'espais a les entitats sempre està al damunt de la taula. Eh, en qualsevol cas, eh, sempre apareixen nòvios quan fas una rehabilitació quan afloren metros quadrats per destinar-los a aquest ús. I en aquest sentit, doncs, haurem de tenir aquesta capacitat, doncs, per eh, trobar eh, mm. la cabuda a totes i cada una de les entitats que en demanen. Mm. Certament és eh, que, més enllà del pla de el pla de, de locals que existeix a nivell de, de Casa Gran, de l'Ajuntament de Barcelona, des del propi districte estem fent esforços importants per anar recuperant aquests tipus d'espais o per anar actualitzant fins i tot convenis, sessions, algunes que ja estaven en desús, altres doncs, que estaven caducades amb, amb les entitats i el districte de Sant Andreu. A més a més també en, eh, ens arribat la informació de que hi haurà un estalvi d'energia perquè s'instal·laran plaques fotovoltaiques. Això, això és que el Comque ja es va realitzant tot, totes les intervencions eh, que es fan a, a nivell de la ciutat de Barcelona. Aquesta aposta per les energies renovables eh, i en totes aquelles intervencions en les quals és possible. Doncs es realitza. Ara estava pensant, per exemple, un mercat com pot ser el mercat de Sant Antoni, que ara s'ha posat en marxa, doncs no hi ha plaques fotovoltaiques i perquè no ho permetia la pròpia estructura i la preservació de l'arquitectura d'aquest edifici. En d'altres espais, doncs sí que s'han pogut ficar estic pensant, en moment donat, per exemple, amb el casal de barri de Sant Andreu, o amb d'altres entorns amb els quals hi ha aquesta aposta per la utilització d'energia renovable i energia neta. Per tant, en eh, tot espai en tot actor que es realitza aquesta intervenció, també s'analitza i es busca la possibilitat d'aplicar aquestes noves tecnologies en la vessant de l'anarcia. D'acord. Doncs uh, Raimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per oferir aquesta informació als nostres oients i veïns i veïnes i en una altra ocasió suposo que tindrem la possibilitat de poder continuar parlant d'aquest tema. Segur, així ho espero i gràcies per la vostra tasca i la vostra difusió. Doncs moltes gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el regidor del districte de Sant Andreu que ens acaba de parlar de tot, ara, en aquests moments del casal de barri de Can Portavella que en aquests moments ja està eh, en, rehabilitant eh, a través de les obres que ja estan fent hem de dir, tal com ens informava el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, que aquest equipament es troba situat al carrer Virgili número 18. Actualment compta amb 610 metres quadrats i gràcies. Aquestes actuacions passarà a tenir 813 metres quadrats gràcies a una ampliació cap a la façana és i la remunta d'una planta. La inversió prevista és de 2 milions d'euros, tal com ens ha informat el regidor del districte, Raymond Blasi, i el termini d'execució és de 10 mesos. Per tant, aproximadament un any el que estaran en obres que està difícil. El que fem ara mateix, doncs escoltem una mica de música i atenció perquè el que volem fer ara tot seguit és parlar de seguretat i ho farem a través de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. A tota l'altra gent aprendre a resistir Fins que arribi l'últim dia jo saber dir que no el camí més fàcil avança sense por. Ràpid que s'acaba el temps. La gent assenyala veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para. Amb aquesta melodia penso sempre en sóc ara i no vull deixar de somiar en un altre lloc pugui sortir el sol de demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. i em poso a ballar, i quan em dóna, la gana, em dóna la gana, em poso a cridar, i quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar, que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo. Saber dir que no, dir que no, el camí més fàcil, sense por.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 Molt bé, doncs amb en Jordi Garcia i amb en Jordi Ruiz, que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. I avui, doncs, continuen amb el nostre cicle de parlar de consells per oferir als nostres veïns i veïnes, el que ens han, el que ofereixen des dels Mossos d'Esquadra seran consells de seguretat d'habitatges i magatzems que es trobin for, fora del nucli urbà. Doncs Jordi Ruït, moltíssimes gràcies per venir avui, bon dia. Bon dia a tothom. Doncs explica'ns com es mostren aquests consells de seguretat per a viatges i magatzems que se'n van fora del nucli urbà. Bé, doncs des dels Mossos d'Esquadra eh, volem... A fer quatre consells de seguretat per gent que tingui doncs, una segona residència o no que fa falta que sigui una segona residència. Avui en dia hi ha molts polígons industrials fora del nucli urbà uh -huh. i hi ha gent doncs, que té magatzems per deixar coses d'obres o perquè a casa no t'hi caben res, ara està de moda fer moltes naus industrials que no estaven dedicades a res doncs han fet separacions a dintre i fan magatzems com si fossin que tenim un trastero a sota de casa, doncs trastesa fora dels nuclis urbans. Ens estem trobant que cada vegada més doncs, tenen robatoris allà a dintre. Doncs des dels Mossos estem fent una mica de divulgació de tríptics o de consell de seguretat, com ara farem aquí, de, per evitar que ens passin coses com per exemple estan tontes com que a vegades tenim un magatzem fora d'aquí o una segona residència i si tenim un cotxe allà guardat doncs tenim la mala costum igual de deixar les claus posades a dintre del cotxe què fan? rebenten la porta, carreguen el cotxe i s'emporten les coses i el cotxe Déu-n'hi-do eh, passa sovint són espapilats eh? sí. <ríe> eh, també moltes vegades ens trobem que deixen claus, com per exemple una segona residència que tinc no sé, per aquí de la muntanya a la Cerdanya mateix mm. doncs, a vegades ens hem descuidat les claus aquí, no els hem portat, què fem? tenim la mala costum, jo entra, ho he fet a vegades, deixo una clau amagada quan vaig al poble dels meus pares a un lloc on només sé jo però és que no només ho jo ells busquen per tot arreu i acaben trobant la clau, accedint a dintre i ens han tot ben tancat i no hi ha cap problema doncs és una qüestió de, de saber de veure què és el que hem de fer en aquests casos. Hem no? de tenir memòria, ens ha de recordar-se i portar-nos la clau. Segur que no tenim problemes amb això. Altres coses que ens trobem, eh, si vam a segones residències que són a la muntanya, doncs hi ha gent que és aficionada a la caça uh -huh. i tenim una escopeta allà sota el llit. Les escopetes s'han de deixar dintre d'un armer preparat perquè no passin coses d'aquestes perquè si entran a casa es trobarem allà que miren sota el llit i tenim una escopeta allà doncs un pri. sí. sí. <fixi> otra cosa important o segona residència o que tenim un, un magatzem normalment hi han coses fora que poden servir per utilitzar per trencar una porta una finestra, com per exemple tenim una segona residència i a tenim un jardinet doncs deixem allà fora el xapo que si un martellet, que si una paleta d'aquelles per picar el terra... I, I tot això, allò no. són estris i eines per ells, ells puguin accedir. Exacte. Mm -hmm. uh, sobretot, eh, hem de posar les mesures a per in... nosaltres mateixos. No val dir, no, és que clar, com que no hi ha policia, però clar, no hi ha policia, però tenim allà un magatzem o una casa que, que l'única cosa que tenim és un vidre per protegir-lo. I moltes vegades hem anat a nuclis que no són urbans que són segones residències fora d'aquí que no tenen ni la valla per fora mm. sinó que tu vas caminant pel bosc i trobes una casa allà que no té ni el perímetre treballat mm. llavors trencar una, un vidre pues ja pots ser a dintre s'han de posar reixes, mitjans mm -hmm. que això la gent diu és que va als calés, però és que clar sí. no podem estar a cada masia ni a cada urbanització que hi ha fora de la muntanya no, no ens podem arriscar a, a patir clar. aquest tipus de... Una altra cosa, no fa falta que expliquem a ningú que només és una segona residència del cap de setmana quan hi han ponts. Ens trobem que... Jo vaig anar aquí, per exemple, quan són èpoques de vacances si estic comprant a la panaderia o a la carnisseria o a la poixeteria i està la senyora o el senyor de sempre explicant-li a la dona que hi ha allà despatxant-te que se'n va de vacances. Però és que qui té darrere no sap qui és. Si sóc jo, policia, si és un, no, que és un lladre... No. Això hem d'evitar-ho. És el, que de, és el que diem en casos de a comprar doncs, i començar a parlar amb la botiguera sí. i... que pots parlar del temps que fa com parlem sí. tots però no fa falta que li expliquem que marxem i que tenim una Exacte. segona residència i que no hi ha ningú allà entre setmana mm. hi ha molta gent també que per poc que entri al en pis ens trobem que si tenen una segona residència un magatzem deixa les coses de valor allà com, mm. pensant que allà està més resguardat doncs no si tu estàs habitual més aquí, vius aquí, tindràs més preocupació quan estàs aquí que quan no ho tens a fora. Però allà, no, és que, com que era un magatzem, suposava que allò no ho mirarien, han en entrat, hi ha quatre avis i quatre coses, però s'ho han portat. Si tenim coses de valors, ja siguin sentimentals o que val molts calés, hem d'intentar gravar-ho, posant el nostre DNI, perquè evitarem que vagin a vendre-ho a botigues de compra i venda de segona mà o botigues d'or, perquè ells hi demanen el DNI i comproven la el que porten, si és un panjoll, doncs un panjoll si té molt valor sentimental posar-li el DNI gravat a darrere uh -huh. vale? són mesures de protecció que van força bé i que ens faran sortir més de... <ríe> més d'algun problema no? sí, sí sí més que res perquè enxamparem a la persona que està allà perquè com que hi ha un registre, tu has de portar el DNI i fan una fotocòpia de la peça que porten i del DNI llavors la investigació això va de perilles doncs sí una altra cosa important s'ha d'anunciar tot encara que sigui un forçament que no hagin entrat a dintre bueno, ja m'ho arregla la companyia o m'ho arreglo jo s'ha d'anunciar tot perquè nosaltres funcionem per a estadístiques si no hi passen coses no demanarem més policia o sigui que a tot el que veiem s'ha d'anunciar eh, altra cosa si estem allà el cap de setmana i veient gent sospitosa o cotxes sospitosos que estan per allà al voltant i no saben què fan ens hem de quedar amb la marca del vehicle, la placa de matrícula, perquè si passa qualsevol cosa puguis dir, miri, doncs aquell cotxe està perllà Alguna mena d'informació. Uh -huh. Què més? Eh... Sobretot, hem de deixar dit que anem a una segona residència, que ens trobem a vegades que ha desaparegut alguna persona i és que no havia dit a ningú que s'anaven allà. Uh -huh. Que ens passa molt sovint, també. No, és que estaven allà i aquí, que no tinc telèfon, no tinc cobertura, ni tinc res... Sí? Sí, sí. I altra cosa important, estem 365 dies l'any, 24 hores. Es poden venir a denunciar o a donar consells o qualsevol tipus de consulta que tinguin a les nostres dependències. Uh -huh. I fins aquí els nostres quatre consells de seguretat. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies Jordi Ruiz que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i esperem doncs, aquí 15 dies poder continuar parlant de consells a oferir als nostres veïns i veïnes que estiguin doncs, que visquin amb, amb més seguretat a, als nostres barris, no? Molt bé, doncs doncs moltes gràcies. Moltes vosaltres. gràcies. Ja ara el que fem és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs ara és moment de saber què és el que ens depara la nostra habitual agenda per saber algunes de les activitats, alguns dels actes als quals podem anar aquests dies per passar nos rut d'allò més bé. Si us sembla, començem pel Centre Cultural Can Fabra, que s'ofereix la conferència als Sants de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Sant Adrià número 20, us oferirà demà dimecres a les 8 del vespre la conferència als Sants de Sant Andreu a càrrec de l'historiador i periodista Joan Pallarés Personat. Dins dels actes de Tots Sants de Sant Andreu, Auditori Centre Cultural Can Fabra organitza el Centre Cultural Can Fabra. Més cores a comentar-vos. Parlem ara de la presentació del plànol de turisme i dels itineraris de Sant Andreu. Presentació del plànol de turisme del districte de Sant Andreu i dels itineraris Patrimoni Industrial i Arquitectònic, comerços singulars, jardins, parcs i vies de l'aigua i nucli antic de Sant Andreu de Palomar. Doncs aquesta activitat es realitzarà dama dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori de Can Fabra, que es troba al carrer del Segre, número 2432. Si voleu un telèfon de contacte, doncs és el 9 3 256 6145 Més coses a comentar-vos, ara Parlem, ens en anem cap al barri de Sagrera, ens en anem cap al barri també de Navas perquè l'escriptor i periodista Joan Pallarès repassa la història d'aquests barris en un col·leccionable. L'abans, recull gràfic de Barcelona, La Sagrera, Naves, Recorre la història d'aquests barris amb fotografies que daten d'entre l'any 1890 i 1984. Història de Joan Perellarès és l'autor d'aquest llibre, en el qual es mostren els costums, els edificis i els monuments més emblemàtics de la zona. La publicació és un col·leccionable que es ven en els quioscos i cada setmana en surt un fascicle. Un, tal, un total de més de 800 pàgines d'història amb unes mil fotografies restaurades digitalment recullent la història de la Sagrera i de Naves. La creació de la plaça de Massades a finals del segle XIX va ser el detonant de la urbanització de la Sagrera. Fins a les Hores, aquells terrenys estan ocupats per fàbriques, camps de conreu i habitatges dels treballadors de la zona i dir-vos que aquest barri va anar creixent gràcies a la industrialització. La torre de l'aigua i els entorns on es van construir fàbriques és un altre dels espais més importants de la Sagrera. Precisament aquesta torre es va construir per distribuir l'aigua potable a les fons de la zona. Espais com aquests i molts més apareixen al nou col·leccionable Labans, dels barris de la Sagrera i Navas. Està previst que la col·lecció acabi el maig de l'any vinent. Cada divendres en sortirà un fascicle que es podrà adquirir als kioscos, papereries i llibreries de la Sagrera i Naves. Ja ara parlem d'un altre llibre, perquè ha sortit a la venda Sant Andreu de Palomar, 1640-1716. De Francesc de Tamarit, el decret de Nova Planta, Manel Martín Pascual, Xavier Martín Vila, Jordi Petit Gil, Sebastià Queparcerissa, Jaume Seda Mariner i Pau Vinyes Roig. Doncs dir-vos que aquest llibre s'entendreu de Paloma 1640-1716 eh, s'escriu en català i té un preu de 20 euros doncs nosaltres donem les gràcies al Frederic i al Kevin per haver vingut avui en el nostre programa i el que fem doncs és emplaçar-vos a demà que passeu una molt bona tarda adeu-seu